Užite uživo rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Good morning Croatia and happy new year. Sjećate se ovoga? Dobro, vjerojatno je to Adrian Kronauer izveo puno bolje nego što sam ja sada napravio, ali... E, zašto sam zapravo s time počeo? a imao sam i Minji što sta za reć ali zbri sam je, no dobro, e, super je ovo možeš govoriti o čovjeku, a on ti ne može uzvratiti to je divno, a Minja je zapravo čovjek koji voli uzvraćati e, reći ću vam jednu opaku tajnu jednu intimu koju imamo on i ja kad sam već uskočio u njegove cipele ali da se vratimo prvo na Adrijena Kronauera i čovjeka koji je zapravo na neki način formirao ne samo mene nego vjerujem i e, mnoge mlade ljude koji su e, za razliku od današnjih mladih ljudi bili uvijek opijeni radijom ili smo mi bar iz tih generacija bili opijeni radijom kada je postojala jedna, dvije, možda tri radio stanice koje si mogao slušati, jedna je obavezno vrtila ozbiljnu glazbu. E, domaća radio stanica na koju sam odrasao, hrvatski radio radio Pula danas. uglavnom je vrtio sopile roženice i slične stvari a onda znate išle su i želje i čestitke i pozdravi i to je recimo nešto što meni danas fali u etaru moram priznati hoću li se vratiti na minju hoću valjda ću se sjetiti vratiti se na minju Adrien Kronauer, film iz 80. neke godine, dakle svi smo htjeli biti kao čovjek koji jednostavno diže moral, kao čovjek koji ljudima unosi osmijeh, kao čovjek skriveni za te male kutice ili kako je znao reći jedan moj, nažalost već predugo preminuli kolega, ti mali moj si mislio da mali ljudi rade u ovim malim kutijama kad sam ja počinjao raditi na radiju, nažalost sad sam ja došao u tu situaciju u tu priliku da zapravo na neki način to govorim nekakvim mlađim generacijama. No, Sjetimo se mi opet na mene i na minju i na tu našu intimu. Kad sam već uskočio u njegove cipele, ispriča ću vam nešto što je vezano uz pa neću reći maratone, ali uz naše prijateljstvo, a to je da smo uh, jedan drugoga odmijenili u jednoj poznatoj televizijskoj emisiji, ne znam uopće smijem li riječi, ma smijem, još uvijek ide i pod HRT-om je, dakle, dobrojutro Hrvatska neko vrijeme sam je radio uživao uh, u, u blagodatima zima u Zagrebu to je za nas Samora, za nas Primorce za nas Istrijane, jedan takav doživljaj da je to zapravo teško i opisati, no Minja je bio jedan od likova koji su mi godinama prije toga ostali u jako dobrom sjećanju jer sam dolazio na crven, bijeli, plavi megahertz, eh, odmijenivši tada vrlo popularnu poznatog Marija Mihaljevića i onda sam pri dolasku u Zagreb i pri eh, uživanju u vašim gužvama, koje su tada bile ništa u odnosu na ovo što je sada, prema tome ljudi moji, pazite što želite jer moglo bi vam se ostvariti. Slušao minju na jednom drugom radiju, ali ne smiju reći na kojem radiju, imali su javljanje sa zagrebačkih cesata, dakle samo ime emisije ti već i to je ono što je davno još rekao Goran Stefanovski, inače brat puno vama poznatijega Vlaka Stefanovskog iz Lebisola, dakle špica picu prodaje da se Coca Cola zvala Ćoća tjo ćola Ćurac bi je neko pio. To vam je otprilike to što se promocije i reklame i propagande tiče. A kad smo već kod toga, dakle, kad sam već reklamirao tu njegovu emisiju, onda da i kažem gdje su bili moji prvi susreti sa novogodišnjim maratonima, dakle, davno još u nekim studentskim odnosno srednjoškolskim danima na toj istoj lokalnoj radio Puli omladinska emisije. Nama o mladincima naravno nisu dali da vodimo novogodišnje maratone, to su mogli raditi samo pametni uče, ni i smireni kolege, a mi smo naravno za njih bili sve sami narkomani i pijanci, što naravno daleko je od istine nikada to nismo bili e, onda smo mi vodili omladinsku emisiju koja nije se doticala nove godine, ali je bila baš u toj e, staroj noći i jedan moj prvi nastup u živo tad sam se htio praviti jako pametan. Stigla je nova pjesma grupe UB40, ali naravno mladi i nadobudni istrijan koji je učio engleski u školi, je to onako po Vuku iščitao. A sada, dragi slušatelji i slušateljice, grupa UB40 i pjesma Red Red Vine. Da dobro, malo sam iskarikirao jer ne možeš se šali s drugima a da ne spomeneš nešto i o sebi. Nikako da završim priču o Minji. Dakle, Minja, ako si još tu, nadam se da ćeš se i ti sjetiti te priče. Te, ti si tu. Dakle, izmjenili smo se u emisiji Dobro jutro Hrvatska. Krasan dečko došao taj minja, rekao je ja on meni svoje, ja njemu svoje. Nakon godinu dana zove me na minja i kaže: "Slušaj prijatelju, jel ti znaš čije ja dijelo nosim?" Ja govorim: "Ne znam." Kupili su mi ga u emisiji. "A jel znaš čije cipele ja nosim u emisiji Dobro jutro Hrvatska?" "Ne znam, minja, kako što zna. tvoje cipele." E eh. Nakon što je on uletio u moje cipele, sad sam ja uletio u njegove. Što se e, novogodišnjih maratona tiče, nažalost veteran sam, imam preko 34 godine staža na hrvatskom radiju, nešto malo prčkanja i e, po televiziji i definitivno uz nekoliko odrađenih televizijskih maratona, koji, a znate to već, nema da vam toplu vodu, snimaju se u naprijed pa se onda ta atmosfera mora malo e, naštimavati, pa se mora doigravati, pa se mora ponavljati za razliku od toga. Radijski maratoni i radio je nešto što zapravo nas povezuje kad nema ratova i kad nema elementarnih nepogoda, kada je radio zapravo najvažniji medij, onda je to vjerojatno noć u kojoj su svi nekako najviše uz radio, bilo da uz njega se spremaju na nekakve izlaske, na trgove, na posjete prijateljima ili ga pak slušaju kada se vraćaju u i treće, moj prvi radijski maraton, mali potrčko, jedna jako dobra, poznata, popularna ekipa na našem lokalnom hrvatskom radiju, Radio Rijeci, radi program i treba im potrčko, koji će se javljati iz terena. I ko će nego ja, jer me naravno to od uvijek zanimalo, kako sam zadojen bio mu još od malih nogu, odem na Korzo, a na Korzu lokalni redikul, i ja, on malo pa onako maglovi ajde da ne kažem neku grublju riječ i zovu mene kolege iz studije i kažu ima li koga, ma ja govorim pa ima jedan i tako mi počnemo neku priču i on malo frflja, frflja mi ja pa to nekako sve skupa ide i na kraju mi se čovjek smilio kažu ljudi iz studija pa daj dopeljaj čovjeka gore, nema smisla da gore bude sam s obzirom da je već bilo negdje dva sata u noći a to su bile teratne godine kada se baš i nije ostajalo do dugovani došao je čovjek gore svi smo proslavili, čestitali si i na kraju, nakon što smo, nakon otprilike sat vremena krenuli, da ćemo si malo popiti pjenušca, da ćemo svi zajedno nazdraviti i proslaviti, shvatili smo da nam je lokalni redikulum, u vremenu popio svu dok smo bili u studiju, pa je to tako bilo i moje prvo iskustvo sa radijskim uh, maratonom, godinu nakon toga... Eto mene kod dežurnih vatrogasaca i njima pozdravi oni su sigurno s obzirom na gotovo ratno stanje koje čujem ovdje vani u, u Zagrebu a vjerojatno i u mnogim drugim gradovima u kojima nas slušate ako neko uopće ovo može slušati od podne se priča brate mili i javljate se i vi to slušate ja sam mislio da sam ja psihijatrijski slučaj kad ovako sjednem i počnem pričat 15 minuta sam sa sobom jer toliko te ni psihoterapeut ne pusti da pričaš znam iz prve ruke dakle svako malo ti barklimne glavom ili nešto kaže ili ti postavi neko potpitanje ovdje brate mili pričaš pričaš i ne znaš gdje ćeš završiti ali ja znam gdje ću završiti, na vatrogascima, <kuh> što je bolje nego da oni završe na meni, javljanje dakle iz uh, postaje dežurnih vatrogasaca u rijeci u novogodišnjoj noći, kako je, dečki, imate li puno posla? Pa je, čuj, gasi se, pale se kontejneri, bacaju se petarde, tu i tamo poneki plin. Zapali se neki dimnjak, no na to ekipi studija opet dođe sjajna ideja u glavu i kažu, a što ti ne bi malo u onu njihovu košaru, neka te dečki malo dignu, pa se ti javi sa zapovjednikom iz te košare. I digli mene dečki u tu košaru, digli naravno i zapovjednika, javljamo se mi, ja o tome kako se sve vidi jer je trogasna postojba, postojba u rijeci blizu mora, odnosno blizu rive, dignu nas na nekih deset metara, a ja negdje na dva već počinjem paničariti, ali dobro, treba odraditi posao, odradim ja svoj posao, jedan put viće dečko od dole. E, zapovjedniče, riknula hidraulika, ne možemo vas spustiti. Mislim si, je li ovo neka njihova šala hoće li se pojaviti Denis Liri i njegovi vatrini dečki iz Chicaga ili gdje ono već iz New Yorka, gdje već gase požare, jedno pet minuta stajali smo otprilike u zraku i vidim zapovjednik se povako znoji i shvatim tek kad su nas spustili da je zapravo čovjek odlično odradio svoju ulogu, naime naravno da dečkima nije crknula, odnosno riknula hidraulika, nego je jednostavno su se malo htjeli našaliti sa dečkićem koji je mislio da može glumiti zvijezdu na 10 metara visine i iskvatio da to definitivno nije za njega, u svakom slučaju dobra je prilika, <laughs> dragi dečki, ispričavam se da i vama koji ste večeras u službi i koji eventualno slušate ovo poželim sve najbolje u novoj godini. Nešto nakon toga, jedna Malo ružnija scena, konačno su mi dozvolili da budem u studiju, sad kad čujete koliko pričam i kako pričam, vjerojatno vam je jasno da je dugo trebalo i da se to dugo kuhalo, vjerojatno će i glavna urednica Hrvatskog radija požaliti što me angažirala i dovela, ali to je već njen problem, nije moja briga. Dakle, konačno su me pustili u studio i sve je sjajno bilo, nagradne igre, slušatelji, pje pjevaju, trijezni pijani, oženjeni rastavljeni, sve sjajno izađemo na balkon Radio Rijeke, svi vi koji ste bili u Rijeci onda znate da je balkon Radio Rijeke jedan od najljepših balkona koji postoje uopće u Hrvatskoj, a možda i u cijeloj regiji pun balkon, što televizijskih ekipa, što nas, što fotoreportera, puno korzo, pjeva se, veseli se, odjedan put doleti topovski udar i strada kolegica završi u bolnici. I to je e, jedna od priča koje sam želio zapravo posvetiti ljudima sa hitnih pomoći, jer i bolnica koji su večeras u službi, mi ovdje postavljamo nekakve Guinnessove rekorde a vi ljudi moji dragi, tolike nove godine imate i za sebe i tolike ste Ginisove rekorde gratno postavili, samo gospodin Guinness nije gledao prema vama, ali nas gleda i nama mjeri vrijeme, pa onda ja ne smijem zašutiti na duže o deset sekundi, a baš sam si nešto razmišljao, hmm, dakle sto glasova, sto sati, koga ćete vi popamtiti zapravo iz svega toga nikoga Ukoliko ja zašutim na 10 sekundi i probadne cijela ova akcija, zapamtit ćete ime Roberta Ferlina. Da li da to napravim ili ne? Naravno da ne. Ovo je bio samo test da vidim koliko je ekipa koja me prati uopće spremna na eventualne šokove, ali znate da šokova neće biti. E, idemo do sljedećih maratona. Aha, da, da, jedan od, isto kad smo već kod ružnih maratona, odnosno ružnih novogodišnjih dočeka, gospođa koja je dvije godine prije maratona kojega sam radio umro suprug baš 31. prosinca i koja je radio bio ama baš sve gospođa koja je pratila radio od jutra u šest pa onda do drugoga jutra u šest kada je dolazila nova ekipa, mi smo se u međuvremenu mijenjali, negdje u četiri sata u jutro nazvala je, kad već očekuješ da ljudi više nisu baš ni svjesni onoga što pričaju, pohvalila je svih čestitala svima, poželjela sve najbolje naravno za sretnutu 2000 i čini mi se 21. ako se ne varam prva korona godina i onda se rasplakala u eter i eto rekla da je jako teško da je muž prije dvije godine otišao baš 31 i prvoga, dvanajstoga, pa je to dobra prilika da i vama koji ste sami, koji u samoći svojih soba ili u toplini svojih kreveta slušate ovo naše obaranje ovoga rekorda da ne zaboravimo i na vas da ne ispadne da smo mi ovdje samo zbog sebe i zbog gospodina Guinnessa nego i zbog vas. Ima puno boljih stvari, nekoliko novih godina dočekanih u rodilištima. E, ljudi moji, što je to? To jednostavno nije zapustiti muškarce unutra. I to vam ne govorim kao muškarac, to vam govorim kao glavna sestra ginekologije i porodništva u Riječkome KBC-u. Svaki puta kada sam dolazio, uglavnom su muškarcima pružali pomoć, žene su dosta bile glasne, to moram priznati i to ne onako ko što s ih neki od nas naučili slušati i zbog toga vam skidam kapu stvarno svima na svemu onome što radite ali ono što je e, gospođa glavna sestra ginekologije tada meni izgovorila bilo otprilike, nadam se gospodine Ferlin da vas nikad nećemo vidjeti na porodu supruge, ljubavnice ili koga god nam već pošaljete ovdje na naš odjel. na što sam ja rekao znam, prozvaćete me kukavicom i reći ćete da sam i šovinisti tako dalje, ali to jednostavno nije za mene i još jedanput kažem Skidam kapu, drage žene, za sve to što trpite i za sve to što radite. Kad smo već kod e, dobrih stvari, policijska patrola, jedan novogodišnji maraton, čekamo mi sretne mušterije negdje oko ponoći 15, u među vremenu iz, iz, pozdravljao sam se sa dežurnim policajcima, to je valjda bila jedina noć kada sam bio dobar s njima i kada me nije bilo strah, čak da pače. I pio sam s nekima od njih. Međutim, nisam ja bio jedini koji sam pio. Postavili su se dečki pametno na kantridi jer su znali da se ljudi vraćaju iz opatije prema rijeci. Prvi automobil kojeg smo zaustavili negdje oko ponoći i dvadeset, četiri razuzdane djevojke, prekrasne djevojke, nisam bio pijan. Na prednjim brisačima dva grudnjaka, na zadnjim brisaču još jedan grudnjak vozačica otvori prozor, kaže državnom policajcu, sretna vam nova godina, hvala jeste pile cure ma ne nismo, a recite mi, što vam je ovo pod brisačima, znate li da vam je auto ovako tehnički neispravan. Pa kaže gospodišnja, pa mi smo znali da ćete nas vi ovdje zaustaviti jer obično zaustavljate ovdje, ovo je vaša e, stara e, stanica na kojoj iznenađujete ljude koji ovu da prolaze, pa smo ih eto objesili i odlučili vam uljepšati večer, ovo je mala nagradna igra, pogodite koja od nas četiri u autu je zadržala Grudnjak, jer tri su naravno bila na Brisačima. I najbolji doček, posljednji, 2025. nagradna igra, odlična nagradna igra, jedan poznati hotel u Rijeci, nudi spa i masažu za dvoje, bito masaža u trajanju od dva sata spa, još jedno sat vremena, dakle ukupno tri sata saključili smo da se to nagrada koju treba podijeliti uz tešku muku, podijelili smo je tako da smo nagradu podijelili prvome paru koji je mogao dokazati da je u novu godinu ušao onako kako bi mnogi Hrvati trebali ulaziti, kako bismo povećali svoj natalitet, a o čemu je naravno govorila i državna politika, prema tome ne trebam se ni ja sramiti toga. Neću vam ni reći, ali na mail e, našega radija stigla je fotografija koja je dokazivala da je taj mladi par ušao u novu godinu, baš onako kao što želim da uđete i vi ako već niste. Hvala vam lijepa, uživajte i neka vam bude sretno i beričetno 2026.